Artoaz hitzikin behar dugu egun, eta artoarekin sasoin untan diren nekezietaz, artuak jasaitan dituen nekezietaz, eta horretaz hitzikiteko Olivie Ozki, behaskaineko laborariaren ganat, joanda Katialin Indaburu, lankidea. Orden, Olivie Ozki, zurikin hemen uh, behaskanen amikuzen laborariia zira, eta artoa egiten duzu, lehenik badu haspaldi, laborantian plantatea zira? Plantatu nahez bimila eta bian, Enztatu naiz, behaskanen ere maztaren etxiana, zentxegi darik eta formakuntza kuntza egindut e ikasteko, eta enztatu naiz, bimilata bian. Hortian, dintzi edelaik, etxalde oktara, se basena, deia. basen, deia? Uh, Bebasen, artoa zitako egiten zutena, eta beiaz kuntza, londa mandara zakoa. Hortian, sukze, segitza osu gaur iguna? ez dut uh, gauza bergerik egin, segitu dut uh, basena, deia, Piskat blondak uh, onditu gudu uh, numbria, baina hartu azitakoan piskat tipitu. Fena egiten gogoi hektara hartu azitako, azitako, ama arto, uh, arto bie hektara hartu konsumizatko, behi entzat dira, eta gero beste guziak behi entzat Ta RIC, dira. Eta delarik dira kabalentzat? Bai, kabalentzat bai, bai. Nola hori da ordean, zure txaldean, ahtuaren ekoizpena. izpena, biak nahasik. Zure uh, diru ahtzeetan, anitz, uh, da, zure tzat? Ba Bai, bai, gitenu gobekoes egdea behi ekin, baina guten zailada ahtuaren zata, biziki euriek euri indu apitilaan, maiatzean, eka ina aztapenaan ere, gogor izan da ere Ereinak hainitzu urartu dugute gainiana, angreguzak lesi batuak izan dira, eta honu horain agerida, hartu azoa zu pusatzean, zira erreguragak, urte zaila izan da, Oden sin aurten, autene Berlin aroaren uh, aldetik. Baba, en grega aussiak uh, era manitou uh, enfin gero lura era mandu ere, hartu dekrotato izan berde gobispeiro ali ateratzeko zentai da. Ashala idortzen zen uh, hasia zen ateratzena. Beste lan bat e ere ushaian egiten ez du ziena. Ba <laughs> ala bai bai bai. Zura bai. Ez tu sua la ere irimuvatzuetan ere berris erein izan edo bai? Ez nik ez dut berriz ere, ereinam, hartu eh, azitako guziak egin ditugu eka eh? Bizkia biziki beranda, lera hartu ah, azitako rentzata lera. Normalki noiz dira? Begiten dugu ah, ma, maiatzean, ah, estapen ah, amagaren inguruan, normalki. Artu azitakoak, ilabete bat, bedaren berantako eginak eh, izan dira, eta dira pusatzen ah, normalki ere, eh? luga biziki ah, gogoak dira, hainbeste ah, aurirekin, Eta legoaren gainean, betona bezala da, luga, asikira, gai, piskat, ginoke ur piskabat, hainbeste urrekin, asala bizikiko go gorto da, azpian bada buztia da, asikon baina hainbeste urrekin, artoak ez du errorik egin, eta asalean, agetida, bai, idortzen arida, gorto gorti. Oden, zer izanenda zuen zat ondoriua, zerren hor artoazitakoa salzen zen, eta behien zat eginduzena nola antolatuko ziste? Ebe, uh, zakit, zakit, sobe da, zer eginean da, nono, ikusi eh, behar prusat, idulidu partitzena adidelea pishka bat, hartu konsumizidekoak, me zakit, kusiko dugu, hilabete uh, emadu mulan, zer uh, gertatuko giren, adigirago arrozatzen, halbait uh, tugu hemen, arrozatuko, me denek ezute egiten alt, batzu hori hori dira ezute azota hartzen, uh, nahi ginoke, uh, ala, eh, zakit, ikusi uh, geberda hor hilabete bat emudan, nola uh, gertatzenen gausak usia. Soak, kooperatifari xaltza hozi hori da gero? Ba beh, hartua zitakoa lor berrekin egiten dugu. Hori dena kooperatifan xaltzen dugu. Hori eh, egiteko dira gero asiak hartua behien zentzat, hartua konsumentzonekoa. Bada, zuen artean, laboreten artean, elkartasun bat, zer behitiburu, sedo? Bai, aniz material bai erostendal garekin, hainbeste preso handitu da eta... Erdugu erabini materia hori egun bat edo biegun. Arto ere itekuak eta horak. Hortan aniz gauza eta hori gusak. Erdugu bizpairu nianekin, lau bosta eta kuman erae, Maibai, a, wai, ola, eh? e beien eri, ere dira. Hori garatu da? Maibai, aniz gauza erdugu erdugu. Erdugu zuwe behien artoa dela ere. Hortan zuk baititutzu ere behiak. Ez balima da usta ona? Bortxate izan entzirea eroestea edo? Aba ah, bai eroestea, deia eroeste dugu lasto uh, piskatu Egin dugu <laughs> go, aski belak, mainan ez da kalitetzazkoa hundikoare. Iraiten e, da belak urtea, ez da harto urtea. Bon, ez da uh, gusiko, ez dakit uh, gero uh, presioak, uh, falta de la rigauzak, presioak itiari, dira gauzak, presioak ere goiteari dira. Ez dakit, uh, gusikoa <laughs> hundi. Horten erten duzuleik Prezeski, baska estela behitespada belaja una, ziren eh, behar ditu kalitateak. Eba, isegidan agerida, emaiten eh? e duzuleik gauza honak, biak profitazienutea, atxeak ere, esneaba egiten da, fite agerida, baska honabada edo, sobera. Horten zer, ziena remana, cooperatifarekin Prezeski, ikusi izolako egoera zailan zistela? Horten? Fora, inkupera eta feiekin, azuguru fitzik egiten, horrein ikusten da hori azken momentuan. Lehenago, asurantzeken, ikusten dugu, uh, eksperrer pasatzen dira, zerre egimeerden. Degoetan dira, be azken momentu hartio ikusteko zerre uh, egimeerden. Zenta, iz, badira, problemaba, idor problemak, me, badira, le, be egimeerdera de decalaj, badara bat eta eme bat, hartua zitakoan, eta <laughs> lilitan... Uh, Elgarrikin egimera dute, erdana, balin bada problema bat oralea lirien enguruan, ez da azitik egiten, azken momentuan, eko xikudute, zer egiten dut, berba, alor batzu, be, broia tokizaren dira, azken momentuan, hori ikusten da, azken, azken momentuan. Eta kasohtan, hori, xeatu aden hartu hori, maiten duzi berdinkahaler? Ba, bai, enxatu kogira, hori, bon, ez bada hartu horik, bai, hori, diaren dute, me ez da, azke abedatza, ez da Ordean, e, franziako beste iremoetan, zuen behar problema badute? Ez, pentsatzen ot, uh, zuen ezta hundian dela, landesak ere, biziki, uh, hemen baino gehiago urizan ute, han, uh, bon, piskata, badakikusen eta lorberrike uh, landesetan ere, euneko hidrogoia ekiten da lorberrientzat landesetan, hemen bergoia, euneko berrogoia, eta han, hain beste urirekin, uh, napa biziki gora duen da, eta hartuak... Uh, uh, Uraren, beti hurraren bagnean ez bat zen euria gelditu eba zen fitxike egitenan koana. Napa piskabat apaldu da, me an ere, uh, angoizuago egin intuzte, egin intuzte maia me re, uh, badira, akhto, uh, chakak, eta apetilean, me an ere ferentziak uh, badira, akto anitxagak, eta an ere batzoka abandonatuak izan endira. Oden beyerak ez duela, uh, esperuden uh, arrekashta, guai aktoak, zinez eguera uh, uh, txagian esan ditzen, ziste gisa. Ba beha, bon, alere uh, beien, uh, fein, chitsia piskat uh, goititu da hor, uh, azken hilabe uh, teoreetan, beharrik, webberzen, bebon, uh, uh, segitzen du, janariaren uh, presioa, uh, segur da, gogor dela, moa dira uh, izan berra uh, gultzeko zeak uh, berga gauzan, <laughs> badugu, uh, ahtuazitako eta uh, bilak, normalki bon, bat joiten harrik, beste ez da sobera joiten, hor tako, hor bon, piskabat bia, beharrik, uh, chitsia piskat golatu da, manen janaria aski uh, uh, kariudar iru, noa? Adash oliviozki, badira gune batzu, katastrof naturel, bezalakoak ekarriak direnak gero ez da olakurik zaiten ala? Ez ez da olakurik izaiten ala, zenta artoa asuratzen ala, zerbait asuratzen alarek ez da izaiten ala kalamita erikola. Berba izan enda belaren gainean, zenta zira asuratzen ala belarak, baina artoaren gainean ez da deus izaiten ala, zenta laburariak asuratzen ala dituzte, artoak. Eta, eta gehienek egiten dituzte? Artu azitakoan bai, obligatoa gida, artu konsumizitzekoan uh, nik egiten ut, men bada hainitzeak ezute egiten ez. Ordean kasu hortan, ze asu antzeri buruz izultzen tizte eta horiek dautziete orde intzen hain bateko xaria? Ba ba, eme bon, bat dira fransziza handiak, analea klimatik hori uh, uh, da asu uh, antzetan, euneko uh, hoitabost fransziza bada hori kusten zu, anitz galtzen da, hori horietan, anitze hori delari Adoztzuk, beharre baditutzula, haragitako behiak, errandu eh, beste laborari batzu, badira, hartuana, uh, behizik, uh, harri direnak eta sinez, uh, mehatsiatuak direnak, uh, azken orteguntan. Emen, amikuzan ez dutuzte, zehabe biziki, alere, alere, uh, fen, enetxe inguruan, anitzek behituzte behiak edo... Uh, Edo, enfin, ardi ez sobera, men gure inguruan da artoazitakoa eta blondarazako behiak. Artoan ari denak bakarrik ezabiziki hemen. Horten hemen amikusen, kukulen egiteko xaxoina ere da, horten besti urtetan egiten dira, xaxoin hontan, hor usta eta hor denak gibeltuak dira. Bai, euh, duela, la lau bost urte beti ekerta ten zen donapaureko besten zat, eta batzutan baienoko besten zat, ono, berantago izanen da, izanen da, Gorilaren ama bostean edo berantago, batzok ere finituko dute idailan, haurten. Gazteak ere, empleatzen ditut zir, sasuan lariak, zuhuri gertatzen dautzu hartzea huden? Babainik ere hartzen ditut ama dozen abat, gazte, haurten uh, ama boste, urteko, ama boste amase urtekoak dira, eta bo, gure etxe ingurukoak dira, auzoak eta auzoen lagunak, eta... Voilà, un match à Biarritz, mais askia, il n'y a ngulo koak dira lege. Alors, ça y dirait d'y aller mais tu es. Le groupe HK, le groupe Alik est à mais ni n'a la gasteak on a boshte machi urte quoi que huitavo urte quoi, mais non. Certains Biti problemak izanetako, berrekin. Bizikuntza, bon, sen nahi sinuk gehi zuzuk. Eda fitzik egite nela hor kasurta, da zer utik deo stenden arzen da. Uh, Babai, nahi gino keuri pishkabata, dea, bela rentzata, hartu entzata, bebe agitan ez taldu. Bokura ionaz teko, eta mi leskarro ino oliviozki. Oi, mi leskarro ino oliviozki.